Eco de la va arroba gmail.com. toda la vall. A Ràdio Les Planes.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 A principi d'aquesta tercera temporada, al setembre de 2021, vaig dir que m'agradaria que poguéssim parlar molt d'economia i menys de meteorologia, perquè l'emergència climàtica ens duia parlar d'aquest augment de temperatures, de les emissions de diòxid de carboni, així com també de l'escalfament global del planeta fruit d'aquestes emissions contaminants. Aleshores, ja hem parlat amb l'Alfons Pérez, per exemple, que és autor del d'una de anàlisi crítica del New Green Deal de la Unió Europea, un investigador de l'Observatori pel deute en la globalització, però també, fins i tot, l'any passat, vam parlar de les Transition Towns i de, de les monedes complementàries. O, si ens remuntem encara a la temporada primera, el 2019-2020 doncs, tenim el programa número 18 que van parlar de la colònia Burgunyà i de la fàbrica tèxtil Fabra i Coats. Segur que avui també parlarem en algun moment d'aquesta indústria de finals del segle XIX amb el nostre convidat d'avui, que és l'enginyer garrotxí Joan Vila, que és propietari de l'empresa LCPP, que es troba a Basalú, i que és autor d'alguns escrits, com per exemple el diari de Girona, que el podem llegir cada setmana, amb un article que publica setmanalment, però també d'un llibre doncs, que últimament ha donat molt a parlar, que és Economia en el canvi climàtic, full de ruta cap a la societat frugal, publicat per Icari Editorial, i que porta doncs més d'un any presentant arreu de Catalunya i també a, a molts mitjans de comunicació. Molt bon dia, Joan Vila. Hola, bon dia. Em permeti que li comenti que ahir el vaig veure al programa de televisió Feta Mida, de la xarxa, on feien un debat sobre l'augment de, dels preus, no? dels productes i els serveis que estem doncs, visquent les últimes setmanes, però que també ve, ve de lluny. I el vaig veure una mica preocupat, i sabent que vostè és el president de la comissió d'energia de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, de la Pimec, m'agradaria preguntar-li què li comenten, què li diuen els empresaris de la Pimec amb els que vostè parla sobre la situació econòmica actual. Home, estan molt preocupats, però molt, eh? Tots els que estem en el món de l'empresa estem amb una incertesa total. No sabem... Sí, això, doncs, eh, algun dia ens enfonsarà a les empreses o, o tindrà altres conseqüències, però el nivell d'incertesa i de preocupació és, és, és, és elevadíssim, tant com eh, qualsevol de les crisis anteriors que hem tingut. Eh. De fet, jo n'he passat quatre de crisi, aquesta és la, quarta, la meva quarta crisi. Ens les podries recordar sí. a títol de per saber de què estem parlant? Sí, mira, la primera va ser semblant en aquesta, que era la crisi del petroli del 78, que va durar doncs, a Espanya fins tots els anys 80, quasi gairebé. De fet, va durar fins que no vam entrar a la Unió Europea el 86. La segona doncs, va ser la de les Olimpiades eh, i a l'Expo de Sevilla, que va ser el 92-93. La tercera doncs, va ser la de la immobiliària, la del 2008-2009-2010 eh, fins al 2012. I la quarta és aquesta. D'acord. M'he perdut amb la segona perquè ha dit alguna cosa de les Olimpiades, però no, no ho he acabat de situar. És una crisi financera, també. Sí, no, no, però a que a Espanya doncs, es van fer les Olimpiades i també l'Expo de Sevilla, i això doncs, va fer que Espanya s'hagués d'endeutar molt més. Això va fer que la, la, la passeta, que era la moneda en aquell moment, doncs es revalués i això ens va deixar a tota la indústria fora de competència internacional. Aleshores, no, no va haver-hi més solució que eh, muntar una, una devaluació important, i això es va fer, encara recordo, la, la devaluació va del 25%, eh, i, i, i es va resoldre ràpidament després de la devaluació. Però fixa't que després d'aquesta, les dues crisis que han vingut, ja no hi ha possibilitat de devaluar perquè estem dintre de l'euro, i per tant doncs, no tenim eh, el mecanisme, entre cometes, màgic eh, per sortir de la crisi, que era la devaluació. I ara, doncs, eh, per, per sortir de les crisis, doncs, eh, toca fer més deures que no només la devaluació. Uh -huh. Efectivament, li anava a dir perquè el, uh, Espanya entra a la uh, a Unió Europea ja havia entrat abans, a, a finals dels 80, però um, el que és l'euro sí que és a l'any 2000, no? si no recordo malament. Sí, el 2002 el 2002, d'acord. I efectivament no tenim política monetària pròpia i depenem doncs, de, de la Unió Europea per tot el bo i per tot el dolent. Exacte. És dir, per el bo, justament és que és molt fàcil finançar, és dir és molt fàcil trobar diner, entre cometes. Abans d'entrar a l'euro era un drama eh, trobar finançament, un drama. Eh, l'euro ens ha portat doncs, aquesta facilitat de, de, de trobar finançament ràpid i fàcilment, Uh, però a canvi doncs, exigeix uh, fer molts deures. Al uh, moment que tu et desequilibres, doncs uh, les crisis són greus sí, sí, i són perilloses. Clar. I si, per si no fos poc, també hem tingut la pandèmia en els, en els uh, darrers doncs dos anys que ha agreujat molt la situació pel, pel confinament i, i per tot el que s'ha anat explicant, no? Després li, li preguntarà també per la pandèmia i sobretot per la situació actual i també m'agradarà molt que a partir d'aquest llibre que va publicar el 2021, Economia en el canvi climàtic, Fui de ruta cap a la societat frugal, doncs uh, parlem una mica també d'aquest escenari present i de futur, no? perquè uh, estem, ens estem jugant al futur de la nostra societat en tots els sentits. I li deia que abans li volia preguntar per la seva empresa i una mica també per la, pel passat eh, històric industrial català, no? perquè vostè és, és el, el director de l'empresa LCPP 1881 i vostè va començar a exercir el càrrec de de director d'aquesta empresa l'any 1981. Per tant, 100 anys abans ja existia aquesta empresa. Eh, és correcte, això? Sí, sí, és exactament així. I a més a més, m'agrada molt explicar això perquè el naixement de l'empresa eh, és fruit de la revolució industrial. Eh, el fundador d'aquesta empresa, que era un, un francès que vivia a Burgunyà, al, al sur de Banyoles, i que tenia un molí paperer a mà, Eh, quan va venir la, la maquinització, és dir, la revolució industrial i a Espanya doncs, va entrar la primera màquina de paper, va entrar el 1850 tothom, tothom va voler eh, muntar una màquina de paper I, i la va voler muntar per una qüestió que és important citar-la és a dir, eh, quan es fabricava el paper a mà la productivitat era de que cada, cada treballador doncs, eh, cada dia podia fabricar eh, 60 eh, quilos Dia, eh? Amb la màquina de paper, doncs, cada treballador podia fer 600 quilos de paper. Per tant, eh, va ser un, un, un increment de productivitat de, de, de 10 vegades. No? I això va fer desaparèixer els molins, els molins a, a mà. Aleshores, eh, tots els molins que hi havia de Banyoles, que n'hi havien com 6 o 7, eh, van haver de tancar perquè no, no van tenir prou força hidràulica amb el riu Terri, que és el desguàs del lloc de Banyoles, no van tenir prou força hidràulica per fer anar a les màquines. I eh, aquest, eh, aquesta persona, que es diu Grelon, eh, va demanar una concessió al riu Fluvià a Besolú, la va obtenir, va muntar la presa, el canal i la fàbrica. Eh? Aleshores, eh, aquí a l'Ufluvià doncs, hi van haver moltes fàbriques, sobretot de Sant Joan les Fons i la Canya. No? I, I aquesta doncs, és un, la història de la, de la revolució industrial. I és molt important perquè eh, jo escric sovint, perquè analitzo, diríem què li passa a la Garotxa perquè sigui tan diferent d'altres comarques, no? I, per exemple, doncs, l'Alt Empordà, que també té el fluvià, eh, doncs no és industrial. I segurament això tot això neix de que abans de la revolució industrial ja hi havia una activitat de manufacturera, que en el cas de la Garotxa doncs, era tèxtil, tèxtil, paper i també doncs, eh, metal·úrgica. no? I, i, i això encara avui encara avui eh, es defineix. És a dir, la Garotxa és tan industrial, el 48% del PIB, perquè ve d'una revolució industrial ben feta que prèviament doncs, hi havia hagut doncs, una activitat manufacturera. Eh? I això, la història, eh, ens agradi o no ens agradi, doncs, eh, ens conforma definitivament. Mm -hmm. Clar, eh, a mi la comparació eh, em va sortint espontàniament, eh, pensant que aquella revolució industrial de les màquines de vapor, d'aquestes fàbriques amb aquestes xamanelles per extreure el fum del carbó, eh, unes fàbriques eh, que depenien d'aquestes dues energies i que van revolucionar doncs, el, el, el sistema doncs, de producció i de consum a Catalunya i arreu del món, és equivalent... A la transició energètica que estem fent ara, la revolució actual, inclús si sumem la digital, segurament és superior al que va implicar aquella revolució que està als llibres d'històries com un abans i un després no? de la nostra societat i, per tant, estem visquent ja una revolució també ara mateix. Sí, sí, estic convençut que sí. A veure, no, no és que aquesta sigui superior, és... totes les revolucions són semblants. Uh, és un salt al buit, un salt desconegut, i aprofitar doncs, la, les, totes les disrupcions que hi ha que, que ofereixen la tecnologia per fer un canvi de model de l'economia i, i de la societat. No? Totes són igual, uh, i totes són uh, dures, eh? perquè veure, ara només veiem la part positiva de la revolució industrial, però hauríem de, de veure tots els artesans que van morir per culpa de la revolució industrial. O sigui, fixa't això que t'explicava, que tots els molins que anava, paperers que, que, anaven a, que fabricaven a mà van morir tots. Eh, per tant, els que, el que no va poder fer el pas, aquell doncs, eh, no va continuar. I ara passarà una cosa semblant. Eh, ara ens canviarà les maneres de fer i, per tant, doncs hi haurà una mortalitat d'empreses de, i, i un deixament de nosaltres. I, i cada, cada revolució doncs és semblant. Molt bé. Um, bé, no, no sé si vol comentar alguna cosa més, perquè, clar, també resumir 100 anys de història uh, és molt difícil, no? I tampoc tindria temps, però voldria afegir alguna cosa d'aquest període prèvia a, a l'any 1981? Mira, això que, això que acabes de dir, carbó, aquí a la nostra empresa no n'hi ha hagut mai, de carbó. És dir, aquesta etapa primera que, que, que expliques, uh, que, que, que he explicat de, del 1881 fins uh, ben bé entrats al 1960 el combustible doncs, va ser llenya, eh? llenya d'Alzina eh, durant tots aquests anys. Eh, quan ja les coses doncs, es van modernitzar una mica, el 1960, a partir del 1960 doncs, eh, el combustible va ser fuel, fuel oil. Eh, I a partir del 2000, eh, més o menys 2000, del, 99, del 1999, el combustible és, és gas, no? okay. és gas natural. I, bueno, i, ara torna, torna, I ara tornem a anar cap a, cap a la biomassa una altra vegada, cap a la llenya una altra vegada. Sí, Després en, en podem parlar d'aquest procés de transició energètica que també està fent la seva empresa i que és un, és un exemple doncs, que pot ser molt vàlid perquè la gent vegi cap a on hem d'anar però també doncs, cap, a, cap a altres empreses doncs, ho puguin tenir en consideració com a referència com deia per aquesta, tots aquests processos productius que, han, que ens podrà comentar, doncs, que són sostenibles i, i que tenen eh, certa excel·lència. No? Um, però li volia comentar, justament, ara que ens parlava de, del gasoil, que justament eh, ara mateix hi ha una vaga que no és de, de tot el sector del transport, però sí d'una part de petits propietaris, i dic que, que és d'una part dels transportistes perquè el sindicat, principal del transport s'ha doncs, desvinculat d'aquestes de, protestes i que estan paralitzant doncs, el transport de mercaderies i afecten doncs, en, en, alguns, en alguns subministraments doncs, de fruita, per exemple, aquí mateixa a Girona o, o, a, o a Barcelona, doncs, també estarà afectant. Al mateix temps, al cap de setmana hi haurà també protestes per l'increment de preus i hi havia un article eh, que feia referència a tot això escrit per el periodista valencià Juan Borda I el que ens deia és que si no reconeixem els problemes, si els amaguem o si ens prenen per imbècils com va fer el president Pedro Sánchez l'altre dia atribuent aquesta inflació només a la guerra de Rússia a Ucraïna, doncs si no ens expliquen realment el que està passant eh, tindrem un problema perquè hi haurà moltes protestes de votar als problemes econòmics. Per tant, tornem a fer aquesta anàlisi, eh, senyor Vila. La situació actual de crisi econòmica, com la resumiria vostè? A veure, és una crisi complexa perquè té moltes capes. O sigui, no, no té un nivell, en té, en té diversos de nivells. Uh, primer, comencem una mica abans de la pandèmia. Abans de la pandèmia, l'economia mundial ja anava decreixent. O sigui, anava afluixant perquè... Um, Arran de la crisi del 2008, els bancs centrals doncs, havien aportat molt diner al sistema. És la famosa, una famosa la Q3. El quantity easing és la, la, la, la forma que els bancs centrals aporten diner al sistema perquè perquè el sistema funcioni millor. No? Però eh, el 2018 els bancs centrals van decidir que ja aportaven molt temps aportant diner i que, per tant, doncs, havien de retirar diner del sistema. I arran d'això, el 2019, va començar a baixar eh, la producció a nivell mundial. I amb, amb això, eh, amb aquesta baixada que estava fent l'economia mundial, arriba la pandèmia. I els bancs centrals, eh, eh, doncs, eh, veient el, el, el desastre de la pandèmia i la frenada de tota l'economia mundial, doncs, van decidir aportar eh, molt més diner. Però no com el, el Q3 abans. Que aquest nou Q4 doncs, va ser eh, infinitament superior. I això ens ha portat a un rescalfament de l'economia, és a dir, han aportat tant diner que s'han creat eh, nombrables bombolles a, a tot arreu, bombolles financeres. O sigui, la força s'ha tornat boja, eh, les inversions s'han desmadrat eh, i el consum, sobretot, s'ha desmadrat. I, de cop i volta, ens trobem doncs, eh, que ja, eh, per culpa d'aquest rescalfament de l'economia, doncs, eh, ja comença a treure el nas la inflació. Això s'ha vingut solapat d'un altre efecte que és encara més greu, que és una cosa que en diem la sincronia dels mercats, degut a que el mercat asiàtic, el mercat dels Estats Units i el mercat d'Europa doncs, no van sincronitzats. Si un tira, l'altre frena, i això ha portat doncs, que hi hagi aquest desordre amb la logística marítima que fa doncs, que hi hagi realment preus molt alts amb els fletes marítims i que hi hagi doncs, dificultats perquè els productes circulin correctament d'una banda a l'altra del món. D'alguna manera podríem dir que l'efecte que, que, que estem vivint és la desglobalització, és o sigui, a el final de la globalització, i per tant, si quan va haver-hi la globalització els preus van baixar perquè es fabricaven amb altres arees del món que fabricaven més barat, quan això torna enrere doncs és evident que eh, hi ha d'haver un, un, un repunt d'inflació important, eh, entre altres coses perquè la producció que s'havia tancat perquè es s'havia eh, desplaçat en un altre lloc, ara és insuficient perquè ha tancat. Eh. Bé, doncs eh, amb tot això eh, ens arriba, doncs, eh, tot solapat, ens arriba una crisi important i, i s'hi afegeix la guerra d'Ucraïna que acaba de ser doncs, l'última explosió de la crisi. Clar. Però són capes diferents i, per tant, doncs, el que ens és que sigui molt, dif, molt difícil de veure clar entre tantes capes i, d'alguna manera, doncs, és com si tinguéssim que tractes, eh, que no, no veiem clar eh, el que està passant. Entesos. Um, continuarem intentant ser pedagògics perquè ho entengui tothom. I deixi'm que recuperi el darrer article que ha publicat el diari de Girona, que, com recordava fa un moment, eh, cada setmana doncs, vostè publica un, un article, també en el, en el seu blog, eh, jvila.cat, i aquest article el titulava, doncs, eh, buscant una mica la polèmica, però d'una manera crec que molt encertada, deia «No és Putting" és la Garde, i la Garde és la presidenta del Fons Monetari Internacional, l'FMI. No, no, ara, ara és del Banc Central Europeu. D'acord, encara, encara més important, sí, sí, correcte. Um, I el vicepresident és el senyor de Guindos, que aquí el coneixem, oi? Uh... Sí, sí. També en parlarem després de la, de la reestructuració bancària que va, que va dirigir el senyor de Guindos en la seva part amb el Partit Popular uh, i, i el que vostè també ens en parlarà una mica. Um, però deixem que recuperi aquestes cinc línies d'aquest article en el que deia que fa mesos que vaig dient que aquest model engegat per Milton Friedman el 1980 i impulsat per la globalització de 1990 mostra signes d'esgotament. El model de crear moneda de forma gratuïta i augera que extreu matèries primeres fins a l'infinit que permet crear molta més producció de la que es necessita, ha arribat al seu final. Ara falta proposar un nou paradigma que aporti eficiència a l'economia, basat en la frugalitat. Cada dia hi estem més a prop. Esperem arribar-hi sense que el context actual col·lapsi i ens arrossegui a tots en la pobresa absoluta. No, Putin no és l'únic culpable d'aquesta inflació. Ho és també el sistema financer amb la senyora Cristina Lagarde al davant d'Europa. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Ara parlarem del Banc Central Europeu, si vol, o si vol acabar d'explicar alguna coseta d'això que ha llegit, doncs també ho podem fer, no?, però jo li podria preguntar que quan es refereix a l'esgotament d'aquest model globalitzat, jo crec que també ens hem de situar abans de la pandèmia, no?, perquè molts economistes deien que l'economia està molt dopada, eh entre cometes, que no, no resistia, no tenia un deute desorbitat i que no resistia, doncs, eh, això és una opinió meva, eh, les diferents economies emergents que els estava fent la competència. I, per tant, a Europa eh, no se n'en sortia amb aquesta globalització. O sigui, diríem que eh, amb la, la crisi és perquè la situació supera el propi model, no? I, per tant, doncs, eh, tot això que ha vingut, la pandèmia i aquesta guerra al centre d'Europa, d'alguna manera s'aprofita per reajustar tota l'economia, que ja estava molt desajustada, com vostè deia, no? Seria correcte, això? Bé, bueno, eh, pensa una cosa... Pensa, jo no veig tant un problema, diríem, entre, entre països emergents i no emergents. Eh, jo el problema el veig amb el mateix sistema, de, diríem, de... de, de, de d'aportar cada vegada més diners perquè es mantingui la, la producció. Eh, això ha arribat al seu final. Eh, el canvi que hi va haver als anys 70, quan va entrar el model de, Mil de Milton Friedman, que recordem que allò va ser degut també a que s'havia acabat el model que hi que havia durat des de l'any 45 fins a l'any 70, eh, els anys 70 els doncs va ser uns anys molt convulsos, entre altres coses, perquè hi van haver dos xocs petroliers, com el que tenim ara, energètic, eh? semblant la situació, doncs per sortir d'aquell esgotament del model anterior, doncs eh, va, va néixer el model que tenim ara, que és el, el model neoliberal. I aquest model, eh, aquell moment va anar, molt bé. va anar molt bé, perquè va ser fàcil aportar diners en el, en el sistema, cada vegada més fàcil, i cada vegada doncs, eh, anar augmentant la producció de tot arreu. Però ha arribat un moment on hi ha sobreproducció mundial i eh, aportar més diners, eh, l'única cosa que fa és anar rescalfant, anar rescalfant, anar rescalfant l'economia i anar entrant, diríem, en bombolles i anar entrant en, en problemes. Per tant, d'alguna manera aquest sistema, diríem, que s'havia ideat els doncs, anys 80 eh, i que el van començar a aplicar en Reagan i, i la Thatcher, doncs eh, avui eh, dona signes de que això no va. El món ja té un 260% de deute sobretot el PIB mundial. Això no s'aguanta. Uh... Però, perdoni, disculpe senyor Vila, quan parla sobre producció, um, clar, jo entenc que, que vol dir un accés d'oferta, però és que la demanda també és molt gran, no? I més amb els processos no, no. de digitalització que permeten fer compres a l'instant i, per tant, això s'atura en mol, molts models de, de distribució. Sí. Però quan diu sobre producció és perquè segurament Brasil o, o Xina estan produint molt més i s'han apuntat al carro de l'economia de del lliure mercat o globalitzada. No, no, però no, hi, no hi ha cap sector que no tingui més producció del que necessita el mercat, cap. És a dir, ja tots els sectors estan tocats amb sobreproducció, tots. Per tant, eh, per recondir això, cal tancar de producció, és que no hi més històries. I, i el que s'intenta fer és augmentar la demanda. Però si el caler, diguem, si el diner és tan fàcil de fer, no només augmenta la demanda, sinó com que és tan fàcil de fer, encara augmenta més la producció. I per tant, doncs, estem en una situació que no, no, no s'aguanta en lloc És a dir, no s'aguanta. El, els equilibris s'han trencat del tot. I el que cal és tornar amb un equilibri que funcioni. I això doncs, implica un, baixar consum, i dos, eh, baixar producció. No? I a més, eh, les crisis energètiques només es resolen baixant consum. Per tant, eh, el que ara està passant amb els camioners és una cosa que nosaltres ja vam fer aquí a l'empresa el, el mes d'octubre. El mes d'octubre vam aturar 10 dies la producció per poder pujar els preus. I els vam arribar a pujar. Els canioners ara han de fer exactament el mateix. És a dir, ara han de lograr que els seus costos es puguin aplicar en els preus. I no hi ha una altra solució, perquè encarint els productes s'aconsegueix un altre efecte, que és que hi hagi que baixi el consum. I baixant el consum, baixa la producció. I per tant, doncs, estem ajustant el sistema una altra vegada. Però això que jo dic no és, no és popular dir-ho. Eh? A la gent li fa por que algú digui «és que hem de baixar el consum». Eh, perquè sap les conseqüències que porta perquè vol dir augmentar l'atur vol, vol dir baixar producció però és el que hi ha no, no ens podem enganyar d'acord aquí també a més ten tenim un element que distorsiona una mica l'anàlisi o que el fa complicat per això que no ens embolicarem amb aquest tema però això de com es calcular el cost de, de l'electricitat no? que, que, que fica des de la Pimec, i vostè mateix doncs, ha dit que, en, que ens estan robant a mans plenes situat actualment doncs, a les companyies de l'oligopoli elèctric no? amb, amb aquesta manera de calcular el preu de, de la tarifa de l'electricitat. Fixa't si, si, si és gruixut això, que jo vinc fent aquest debat des de l'any 2005. <ríe> Imagina't si fa anys que, que aquest debat dura. Eh? Um, però a veure, fins ara diríem, era un debat que no tenia conseqüències, és a dir, era per aportar més eficiència al sistema i per fer-lo més just, però ara ja no, o sigui, ara ja el desequilibri és de, és de tal magnitud que posa en perill la mateixa economia, no? I, i el, ja, ja han avançat els doncs de que el dia 28 diran quina, quina mesura doncs, correctora doncs, es posa amb la generació del preu elèctric i el 29 el Consell de Ministres l'aprovarà, o sigui, ja, ja, ho han, ja ho han anunciat. <t> ha> Sí, ahir, ahir feia èmfasi al, al ministre, no sé quin ministre és, eh? suposo que el, el d'exteriors... Bolanyos. És el de... No, no, Bolanyos. Bolanyos, sí. El Bolanyos, quin ministre és? No sé de què és, ara. No sé D'acord. No. Sí, vaig veure la roda de premsa que, efectivament, doncs, deia que el 29 sí o sí hi hauria aquest canvi. Però, en fi, ha costat molt d'aturar doncs, aquesta estafa legal de, de les elèctriques. Però, clar, tot això diem que distorsiona perquè permet que li torni a fer la pregunta i, i si la meva ignorància fa que m'equivoqui m'ho diu tranquil·lament. Eh? Però quan parla de baixar el consum, eh, això és independent de, dels mercats internacionals? Vull dir que, és que insisteixo en aquesta teoria, eh? quan el consum puja tant eh, a nivell global, eh, clar, és que l'economia està globalitzada. Llavors, eh, potser fa uns anys altres països no consumien tant com nosaltres i, per tant, nosaltres podríem seguir eh, extraient tots els productes i les matèries primes que volguéssim, però, clar, eh, el fet de que globalment hàgiu muntat tant el consum fa que eh, arribem als límits biofísics del planeta en, en tots els sentits, en matèries primes. No. Eh, això seria correcte, dit així, o no? No, no, no, no, no. jo no, estic, jo, jo no, estic, no crec que l'augment de preus sigui degut a que hi ha un problema d'esgotament de, eh, de, de matèries primeres. No, no és així. Hi ha, una, hi ha una paradoxa de Jabons, que la cito en el llibre diverses vegades. Jabons va ser un economista de l'any que l'any 1865 va dir que eh, cada vegada que la màquina de vapor és més eficient, en lloc de baixar el consum de, de carbó, puja. Per què? Perquè les màquines anaven més hores i perquè es posaven més màquines. I això mateix és el que està fent l'economia permanentment. És a dir, en el moment que se li esgota una matèria prima, doncs eh, treballa i en troba una altra, i vinga, som-hi. Eh? Eh, si aquesta extracció doncs, eh, ara s'ha complicat, la tecnologia arriba i diu, va, vinga, doncs ara eh, la farem, eh, diríem, més fàcil i, per tant, més barata. És a dir, l'economia té sempre aquest recurs, anar a buscar la tecnologia perquè l'ajudi a resoldre un problema d'esgotament o de preus amb una determinada matèria primera. I això és el que s'ha de trencar. És a dir, això que fa sempre l'economia és la que hem de trencar. I com es trenca això? Doncs es trenca diríem, posant regles eh, fiscals. Eh, si no hi ha cap taxa sobre les matèries primeres i, i és completament gratuït l'extracció, el que cal és penalitzar aquesta extracció. És a dir, eh, cal posar una taxa sobre tots els minerals i, i, i sobre l'aigua i, i sobre els combustibles Si cal posar-hi una taxa perquè és que si no l'economia no farà els deures sempre es passarà la, la famosa paradoxa de jabons que és que l'economia trobarà una altra, una altra solució amb una altra matèria prima, amb alternativa no? i la única solució és en taxar les matèries primeres. no n'hi no ha cap més. No té sentit no té sentit que l'IVA l'impost del valor afegit és a dir l'IVA penalitza lo que Uh, els homes som capaços d'idear i d'enginyar de, de, de, no té sentit penalitzar la música no té sentit paralitzar els programes informàtics i en canvi no penalitzar l'aigua, uh, el ferro uh, el coure, el níquel uh, i per suposat el petroli no té, no té cap sentit és que és un, un barbarisme, diríem, uh, econòmic i això és un error que ha fet l'economia i l'ha fet uh, no sense voler, eh? l'ha fet volent per què? I això també ho explico en el llibre. Eh, el, el món, el, món el, el benestar que tenim, està lligat a l'augment de productivitat que ha fet l'economia, que va fent. Eh? Com més productivitat eh, eh, agafem, més benestar som capaços de tenir. Però hi ha dues productivitats que estan enfrontades. Una és la productivitat del capital i una altra és la productivitat laboral. Eh? Aquestes estan enfrontades a veure quina de les dues se n'emporta la major part d'aquesta productivitat. I hi ha un acord tàcit entre les dues, eh, entre aquest conflicte, que és resoldre-ho augmentant la producció. Per tant, van, eh, posen la mà a la bossa de matèries primeres, eh, afecten justament la productivitat de les maternes primeres i, com que les maternes primeres no es queixen, això serveix per a pujar la producció i totes dues productivitats, la laboral i la capital, així es poden pujar. Eh? I això, aquesta trampa la hem, hem de trencar d'una vegada. I trencar-la només es pot fer eh, posant una taxa sobre les materis primeres. D'acord. Um, clar, el que passa és que, primer, un petit parèntesis, el problema també és quan es mercantilitzen certs recursos com l'aigua, no? O sigui, evidentment s'ha de taxar l'aigua, però el que no pot ser és que sigui una mercaderia com qualsevol altra i s'especuli, no? Perquè aquí és quan tindrem problemes. Eh, ja està passant, que està als mercats de valors l'aigua com, com qualsevol altra... Uh, bé, amb el qual es pot especular, lo qual és una aberració, però és que al mateix temps um, uh, això ja existeix amb, a, amb els bancs d'emissions, de, i el que no pot ser és que el, qui pugui pagar, uh, qui s'ho pugui permetre, pagui per contaminar. I no, això no sembla que sigui molt ètic, però entenc que és una manera de reduir el consum. Eh? Quan taxes i poses preu a les coses, doncs uh, menys gent podrà accedir-hi. Però o menys empreses, però en aquesta qüestió que ha comentat eh, vostè reconeix l'escassetat de recursos com, com el descens a la producció de, de petrol i de gas, que és el que ens porta a la transició energètica obligatòria, perquè això s'està produint, i a part, eh, quan eh, grans potències que tenen aquests recursos ja diuen que no els volen vendre, també és, una, també és un indicatiu d'aquesta autarquia cap a la que anem d'alguna manera o aquest canvi de, de globalització en la que ens trobem on eh, cada estat doncs, mirarà per, per si mateix per poder disposar d'aquests recursos. Clar, això els que els tinguin, no? Sí, però jo, jo no pateixo pels recursos, jo pateixo per, la, per problemes de seguretat entre blocs. És a dir, nosaltres no ens podem refiar de Rússia ja, a partir d'ara, però és que ja no ens podien fiar tampoc de Xina. Per tant, si no ens podem fiar de Xina ni de Rússia, eh, hem de començar doncs, a veure com produim el que ells produeixen i els recursos que ells tenen. I si no podem fer servir els mateixos, hem de, fer, hem de fer servir uns altres, que l'economia això ho sap fer i la tecnologia també els sap resoldre. Eh, aquest és el camí que hem de fer. És a dir, nosaltres ens hem de tornar, entre cometes, eh, més autàrquics i més locals. Uh, a veure, no cal que sigui diríem només una economia purament diríem, de tot el que produïm dintre la Garrotxa sinó que pot ser eh, la que produïm dintre tota la Unió Europea o fins i tot dintre el que produïm la Unió Europea i, i, i, i Estats Units és a dir, un bloc entre cometes occidental no? um, però ens hem de protegir perquè això que ha passat ara amb Ucraïna és no ha i això tornarà a passar però que de fet, el que ha passat ja amb Xina eh, que era l'únic productor mundial de mascaretes o el que està passant ara, diríem, amb, amb els xips, eh, o el que està passant amb, amb, amb polímers i moltes coses, molts, molts productes que es fabricaven, que es fabriquen encara a Xina i que tenen problemes de logística per ser transportats aquí, això és una pista de que això no pot continuar. Eh, eh, és un error un error no vigilar la seguretat de subministrament de productes, i això implica eh, coses que ja sabem fer en el món de les empreses, que és tenir més d'un subministrador, diversitat de subministradors, eh, bé, bueno, diríem, és una cosa que no... Que no, que no els riscos de, de, de subministres és una, és una cosa que coneixem en el món de les empreses, mai tens un, un únic proveïdor, o sigui, sempre tens un i un altre i poder un altre, no?, perquè el risc l'has de, de vagilar. Doncs això amb l'economia no s'ha no fet. O s'ha sigui, pensat que no hi hauria mai cap risc i no hi hauria mai cap problema, i, i, tant, que són, i tant que hi són, i són molt grans. L'única cosa que està passant a l'economia que és difícil de captar són els moviments d'estocs. Eh? I aquests moviments d'estocs són els que sovint fan pujar i baixar els preus eh, de forma que, que, que no entenem, no? i de forma especulativa. Aquests moviments d'estocs són perillosos, i el món és tan gran que qualsevol desplaçament de qualsevol estoc Uh, sigui financer o sigui físic, doncs uh, fa fa fa truntollar uh, direm l'economia. Clar. Ehm, um personalment crec que la situació és molt preocupant i, i potser és més una, una intuïció, perquè permeti'm que, que faci un apunt autobiogràfic, que, que, que gairebé és, és tragicòmic, eh? però vaig estar dos anys a la, a la facultat d'Econòmiques i, i no me n'en vaig sortir, no, no vaig estar dos anys i, i vaig veure que no era el meu, després vaig tirar cap a, cap a altres qüestions de comunicació i potser, doncs, gràcies a aquests coneixements de comunicació, sí que, puc percebre o puc eh, traduir que la situació és molt greu, no? Eh, perquè tot està molt entrelligat i vostè deia que Xina no és de fiar, però si Xina no és de fiar, doncs resulta que l'economia dels Estats Units està molt relacionada amb Xina i, i viceversa, i per tant estan eh, destinats a entendre'ns. Però també ens diuen que una guerra entre Estats Units i Xina, doncs, podria produir-se. I aquesta, eh, aquest temor sobretot es podria confirmar segons com els mitjans de comunicació doncs, estan donant suport a les solucions balicistes. No? I això també és un punt entre parèntesis, que tenia ganes i necessitat de dir que no pot ser que el, el balicisme sigui una solució. No? Hem de tornar a intentar que el món recuperi els principis de justícia i d'ètica perquè eh, tots som germans i el que li passa avui a Ucraïna li pot passar demà a Espanya perquè eh, depenem, per exemple, d'Argèlia i aquí tanco col cercle i torno el que vostè deia però és que Argèlia, eh, en fi, eh, és un règim que durant molts anys va estar funcionant eh, per uns militars. No? De fet, en deien el règim dels militars, i per tant, eh, potser Rússia se l'ha de denunciar i se li pot fer tot l'embargament que es vulgui, amb els riscos que hi ha que això afecti a tota l'economia, i evidentment s'ha de criticar la solució militar, però és que el nostre principal proveïdor de, de gas... Uh, és un règim també um, molt autoritari. Per tant, compta també amb, amb dir qui són els bons i els dolents perquè tots estem bastant empastifats. Uh, no sé què li sembla. No, no, justament per això no ens podem fiar de, de tots aquests països. És que justament és això. I per tant estem obligats a fer eh, a buscar les solucions internament, a buscar els nostres fons internes i amb energia. Això vol dir... Eh, tota la transició energètica que hem de fer i que no hi ha més camí. Eh? A més, ara a Europa li ha quedat clar eh? que el camí és eh, produir tota la seva energia, produir-la -se produir dintre de, del mateix espai I això ha quedat claríssim amb aquesta guerra. Ja ho era, eh? per sí. molts he, ja, ja, ja era clar, però és que ara ha quedat superclar. I anem Eh, malauradament a la fi d'un model, model multilateral i al naixement d'un espai, diríem, de guerra freda, no sabem la intensitat d'aquesta guerra freda, entre blocs. Eh? Per això jo ja vaig dient que, que ens convé reforçar el bloc eh, Europa-Estats Units eh, perquè ens hem de protegir de tots aquests països que, que, que acabes de citar, eh, de Xina i de Rússia, eh? I, i, i, i, de, i, i de més països al món, és a dir, amb tota l'Arabia tot, tot Saudita, eh, tot l'Orient Mitjà, eh, tot això ens hem d'anar protegint. De... Perquè no ens torni a passar això. Perquè el que va passar als anys 70 amb els dos socs petroliers i ara és exactament el mateix. I sempre és la mateixa cosa. Depenem d'uns països que no es pot dependre. Doncs, per tant, el que hem de fer és fer els deures. I fer els deures vol dir ser més frugals, consumir menys, eh, fer que l'economia sigui més eficient i produir en mitjans eh, eh, autòctons. I això, doncs, vol dir eh, fer a les, les, les, les energies renovables eh, al límit. D'acord, d'acord, però... Eh, Disculpim, senyor Vila, però estarà d'acord amb mica que eh, Aràbia Saudita, eh, amb, amb el règim d'aquests prínceps i aquests reis, no té res de democràcia. Aquesta setmana van executar a 81 persones en un sol dia. I, per tant, o sigui... Justament el que dic. No podem, no podem diríem estar segurs amb aquesta gent, evident, i hem de passar d'ells, de tots. Aquí comprem el petroli? A Espanya qui compra el petroli? No, no, hem de deixar de comprar petroli i quedar-lo al nostre model de transició energètica d'Europa. D'acord, i aleshores la, la qüestió... Ara parlarem d'LCP, de, de l'empresa del, del senyor Vila, amb qui estem parlant perquè és un exemple d'aquesta transició energètica amb eh, coses molt concretes que ens poden servir per veure cap on hem d'anar, no?, i que inclús, doncs, a, a nivell econòmic i de rentabilitat interessa, no?, aquesta eficiència energètica i aquestes aquestes energies verdes netes per funcionar en, en tots els àmbits. És que eh, costa molt de trobar qüestions negatives perquè no la implementem, no?, però, clar, estem fracassant amb aquesta transició i, per tant, ar ara comentarem això. Però permetin que, que, que ens quedi molt clar perquè és que jo no em vull posar ni a favor del bloc eh, nord-americà ni a favor de, de l'oriental o de Rússia i Xina, perquè també és, també és fals, això. O sigui, li repeteixo que, el, com, com vostè sap, Xina està tot, totalment eh, vinculada amb Estats Units a nivell, de, a nivell econòmic, i és la fàbrica del món, ho segueix sent. Ens hem de portar bé amb, tots, amb tothom, el que passa que potsem de també assenyalar a Aràbia Saudita o, a, o al règim d'Argèlia, tot i que està intentant fer una transició, eh, a diferència d'Aràbia Saudita, que s'enroca amb, amb el seu model autoritari i dictatorial, perquè també la gent sàpiga que, que en fi és més necessària que mai, no? Si no hi ha prous motius, aquest és un molt important, no? Aleshores... L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. La transició energètica. Uh, senyor Vila, posi'ns l'exemple, si vol, de, de com ha arribat aquesta, uh, aquest model d'empresa sostenible, realment sostenible, uh, perquè és una distinció doncs, que, que li reconeixen a Europa i al món, no? Sí, sí. A nosaltres és un camí que vam començar l'any 93 quan vam instal·lar la central de cohesionació. Fixa't, l'any, era 93. Allò ens va servir per sortir de la crisi del 92. O sigui, aquella aquella aquella, aquella, eh, aquella inversió ens va servir per, per, per sortir de la crisi. I d'alguna manera, des de llavors, des del 93 fins avui, doncs, tot el que hem anat fent d'inversions doncs, ha sigut prioritari doncs, sempre mirar l'eficiència energètica com a, com a punt principal de totes les inversions. I això ens ha portat doncs, a desenvolupar eh, patents, a desenvolupar sistemes nous, eh, maneres de veure diríem, els productes i la producció de forma diferent de com ho fa el mercat. Bé, ens ha portat doncs, a ser d'alguna manera referents amb tot aquest camí. No? Eh, però aquest camí ara es complica més. És a dir, ara, fins al 2030, doncs, el camí encara és molt més complicat, perquè això vol dir que ens hem de generar tota la l'electricitat eh, renovable aquí dintre, i, per tant, doncs, només fa sol durant 8 hores al dia i nosaltres consumim 24 hores al dia, eh, perquè doncs, eh, de, en el futur doncs, no, tindrem, no tindrem gas i, per tant, doncs, hem de pensar com, com, com tot això resoldrà. Bueno, tot això, eh? tot això doncs, eh, no, és fàcil, no és fàcil i és un camí complicat, però que estem, nosaltres tenim un full de ruta bastant, bastant clar. Molt bé. El fet de ser pioners doncs, fa que hi hagin eh, sigut capaços de reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle en un 65% des d'aquest any 93 que vostè citava, però... Hem d'anar al 100, hem d'anar al 100, i aquest és l'objectiu, i això és molt difícil, però, però, però nosaltres tenim un full de ruta ben definit. Molt bé, des, del, des de la comissió d'energia que vostè presideix a, a la PIMEC, a la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, com, com veuen aquesta transició en, en aquests moments de dificultats, sobretot pels costos energètics per a les empreses? Creu que podrem posar-nos en profunditat a fer aquesta transició? No, no, perquè les barreres que hi ha eh, de la societat, eh, que són gairebé sempre paisatgístiques o a qualsevol eh, canvi, doncs... Eh, Fan, fan impossible aquest camí. No, no, no. Anem tremendament lents i només serà possible avançar el dia que tinguem un desgavell important i, i anem camí de tenir lo eh? que Serà, serà econòmic, aquest desgavell, eh? però això no avança. És dir, el bloqueig que hi ha administratiu i de rebuig social és de tal calibre que fa que tota aquesta decisió a Catalunya sigui quasi impossible. Sí, sí. El, el, aquesta és una conclusió a la que vaig arribar també, doncs, eh, veient-los ahir en aquest debat que vam fer a la xarxa a la televisió local que em va deixar una mica diguéssim, una mica espantat perquè d'alguna manera el que deia el, el seu col·lega economista que estava en aquesta taula de debat sí. eh, ell venia a dir és que no vaig acabar d'entendre-ho del tot vostè, no sé ara tampoc si m'ho ha dit que aquesta transició energètica d'alguna manera les empreses no la poden assumir està dient això? No, ho va dir... no, no. això ho va dir el senyor de l'OQ que deia que el que no pot ser és que la responsabilitat recagui sobre els usuaris. Um, bueno, doncs, uh, a veure, uh, si, uh, si la població no assumeix cap responsabilitat, doncs uh, no fotrem res, <ríe> això està clar. I a veure, la, la transició energètica té un cost, i no només aquest cost és de la inversió, sinó que té un cost també paisatgístic, i això s'ha d'assumir. És a dir, no, no es pot fer aquesta transició si no assumim que hi ha un canvi important, diríem, del paisatge que estem habituats. Ens hem d'acostumar a, a un paisatge nou, i, i és evident que hem d'intentar que els canvis que hi hagin no afectin la diversitat, diríem, tant de la fauna com de la flora, i que, i que tot això doncs pugui ser, eh, d'alguna manera, conduït de forma, de forma amable. Però però que no pot ser és, eh, eh, eh, diríem, ja qualsevol canvi. És que, és que no pot ser. I això és el que estem fent. I fent això, doncs, eh, fem impossible fer la transició a Catalunya. Clar, clar. No, és, és evident. Eh? A més, és, ens ens l'estan fent a Aragó, no? la, la transició energètica, i, amb, I amb les línies de molta tensió, i que, que, que doncs, ja s'està explicant clarament que, que bueno, allà sí que estan fent aquestes instal·lacions fotovoltaiques o eòliques sobretot i després porten l'energia a través de línies de molta tensió cap aquí quan ja sabem els problemes que genera el territori també una línia de molta tensió que travessa pobles i, i, i camps i, i territori, no? Per tant, els l'estan fent, però jo em referia a que em va semblar entendre que aquest economista deia que que no podien assumir la transició energètica. Venia a dir això. Assumir vol dir que no la, no la portarien a terme, el qual és contradictori amb el que vostè deia, perquè eh, fa més eficient a l'empresa i més competitiva dins dels marcs de, de l'economia de lliure mercat, no? i, per tant, hauria d'interessar les empreses fer la transició, però semblaria com si s'està retrasant. És així, no, no, no. és així. És a dir, pel que fa al concepte... Pel que fa el lideratge de, de la transició, jo fins fa pocs mesos pensava que aquest lideratge ho faria l'administració i ja ho tret al cap. L'administració no farà cap lideratge, cap ni un. És incapaç de liderar, de liderar la decisió. Aquest lideratge el portaran les empreses. Eh? Eh, hi ha un fenomen que es diu Bicorp, que, que, que et recomano que, que el segueixis, aquest fenomen Bicorp, que és d'alguna manera una espècie d'etiqueta que eh, posa una, una associació que es diu Bicorp a les empreses que tenen que estan fent el camí de sostenibilitat, això ens acabarà liderant a tots. Si Això ens farà que quan anem a comprar un dia direm, ah, mira, aquest producte és Vilcorp, compro aquest perquè és Vilcorp i aquest altre no. I això, això, aquest serà el camí que vindrà. Però tots just estem començant. Sí, el senyor Vila refereix a l'etiquetatge dels productes on diferenciar doncs, els que són realment ecològics o sostenibles dels que no i que hi ha diferents etiquetatges que està constant d'implementar però que, evidentment, quan els consumidors hagin de triar veuran que els, els interessos són, són els que són sostenibles de veritat, no? No el vull entretenir gaire més, senyor Vila, perquè m'ha dit que que tenien altres responsabilitats, però m'agradaria només fer algun parell de d'apunts sobre aquest llibre, Economia en el canvi climàtic, fui de ruta cap a la societat frugal, que també, doncs, de pas, recomano que la gent estigui atent doncs, a, a les diferents uh, presentacions que està fent uh, el senyor Vila, doncs arreu de Catalunya i també, doncs, potser, doncs si ho fan al... En, el, en la seva població doncs, hi eh, vagi per, per poder-lo escoltar i, i entrar en més profunditat, però quina seria la, la tesi eh, si, si, si no es demanar-li molt d'aquest de, llibre per situar-nos una mica, suposo, cap al full de ruta que planteja no? cap a l'any 2050, sense... Eh, posar un horitzó tan llunyà perquè tenim una situació ara mateix present molt complicada, no? Però aquest foc de ruta, d'alguna manera, sintetitzaria la tesi de, del seu llibre? Sí, a veure, més o menys, més o menys ho acabo explicar. És a dir, penalitzant les materis primeres, és el camí que hauríem de fer per arribar a fer tota la decisió de forma correcta. Aquí, siguin més específic, ja la taxa de CO2 és la mateixa cosa. La taxa de CO2 ja és penalitzar una matèria primera, que, és, que són els combustibles fòssils. No? És, és el mateix. El camí és aquest. La, la, la tesi que hi ha en el llibre és que ja l'economia ha fet trampes... Eh, Eh, diríem, perjudicant la, la, la productivitat de les bateries primeres i aquesta trapa s'ha de fer doncs, eh, taxant les bateries primeres i tot això ens portarà a una nova economia que és una economia eh, segurament amb, amb menys treball amb més temps disponible amb menys poder de consum eh, però que no passa res, perquè aquesta economia ja hi era els anys 70 eh, l'economia de, de, de, de viure, diríem, més, de forma una, més local, més amb, més amb, amb, amb amics, més amb, amb quadrilles, eh, amb més temps de d'oci eh, i menys consum. Però és que no, ja, ja hi érem, o sigui, no, no hi mentem res. Aquesta economia ja, ja l'hem vist. I anem cap aquí, eh? anem cap a una economia molt més local, amb, amb consum de productes més locals. Eh, és el camí que hem de fer, és el camí que hem de fer. Molt bé, doncs relocalitzar una mica la producció i el consum quilòmetre zero recolzar donc els productes d'aquí de, de Catalunya eh, sempre en aquest marc doncs espanyol en, en el que depenem de molta legislació i, i de moltes qüestions inclús doncs també de la Unió Europea que ens dificulten la presa de, de decisions no uh -huh. i permeti'm que, que torni enrere uh, per preguntar-li una cosa que tinc molta curiositat i que també em sembla molt interessant que, que ens comenti de, de la seva empresa per acabar perquè uh, LCPP fabriquen, fabriquen uh, paper i això doncs uh, és debut a, a les bales de paper que reciclen uh, segons deia a la seva web 5 camions diaris 5 camions diaris carregats de paper reciclat de cel·lulosa també, de paper, que ve de, de la producció de fusta, i m'agradaria que ens comentés això perquè és, és una fusta també sostenible. Eh, d'on ve aquesta fusta amb la que fan aquest paper, senyor Vila? Sí, la fusta és sostenible, perquè, i perquè sigui sostenible està certificada. És a dir, hi ha, una hi ha dues certificacions, FSC i PFC, que certifiquen que aquell bosc d'on has tret la, la fusta, doncs, no només es sinó que també és repobla i per tant, doncs, eh, vagila de que no deixin eh, que no baixi la massa forestal, sinó que la massa forestal doncs, eh, es mantingui i que creixi. Fixa't, eh, a, a Finlàndia, eh, des que va començar això, eh, anaven doplant la massa forestal fins que hi ha arribat un moment que, que, que no poden créixer més, perquè ja tenen tota la superfície ocupada, ocupada de bosc. Eh, per tant, doncs, eh, fer servir, diríem, fusta certificada, és clau. Eh? Bé sigui la fabricació de paper, bé sigui amb la llenya, o bé sigui amb, amb, amb, amb la fusta que fem servir diríem, per mobles i per fabricació doncs a, a, a les cases. No? Mm. Eh, la certificació és clau clau per, per, per anar endreçant la, les coses. Mm, I tant. Um, però uh, aquesta fusta ve de, ve de Catalunya, d'Europa, de les Guilleries, de Catalunya no ve res, no, no, no, no tenim fusta, diríem, per... ni tenim boscos tan importants, ni tenim eh, fusta, diríem, que puguem dedicar a això. L'alzina no, i el roure no el podem dedicar a la fabricació de paper, eh, són fustes massa dures eh, i els peixaments són molt lents. Eh, no, la fusta ve de, de, de la cornisa cantàbrica i de l'Atlàntic, és a dir, d'Astúries, eh, Galícia i Portugal, eh, una part, i l'altra part, el pi, doncs, ens ve de Finlàndia i de Suècia. I aquests, aquests, aquestes plantacions que veiem a vegades quan anem per la P7, per exemple, o per persones no sé, per, per la zona d'Hostalric o, o, o Vidreres, on hi han aquests arbres tan alineats, això també és per paper? No, per paper no. No, no, no, Catalunya és zero. No hi ha ni un arbre que vagi per paper, ni un. Doncs pues tenim un problema també, no, aquí? <ríe> No no, no, no, no, perquè el clima que tenim és mediterrani per tant, doncs, per, per creixements ràpids es necessiten climes eh, més humits i per això hi ha la, la, la coronésia cantàbrica i, i, i, i el nord de, de Portugal perquè, diríem, allà rep molta humitat del mar. Eh, no, no, no, el clima mediterrani és el que és. Per tant, doncs, eh, no, el nostre, el nostre clima ja permet, diríem, explotar eh, els boscos per biomassa, eh? no, no, cap problema. És una font d'energia important. Entesos, doncs som dependents amb això com també, doncs, amb altres qüestions doncs sí, que, sí que tenim sobirania entesos. Um, d'acord I només per acabar uh, Joan Bilal tornem a la pregunta inicial um, aquesta crisi econòmica anirà a més o, o la podrem o la podrem d'alguna manera afrontar i quins són els canvis o, o el principal canvi que hem de fer? Uh, Digui'm dos, si, si em permet, a nivell empresarial i a nivell uh, de consum de la societat. Dos grans canvis que hem de fer. Eficiència, eficiència, eficiència. És que no hi ha més història. Hem d'incorporar l'eficiència a tots els nivells de l'economia. I això implica consumir just el que necessites, no consumir més del que necessites, tant sigui d'energia, com sigui de menjar, com sigui de roba, com sigui de paper, com sigui de totes. I consumir just el que necessites, no més. I aquesta és la definició de l'abundància frugal, és a dir, de l'economia frugal. Tu no has de consumir més del que necessites. Tot el que consumeixis de més és dolent tot el que consumeixis, diríem del que necessites, és bo i això és el que, de fet aquesta és la primera frase del llibre eh? la primera frase és aquesta que no és meva sinó que és d'un economista que es diu Sumpeter eh, bueno, doncs eh, és això, és dir, eficiència, eficiència, eficiència clar, el que és suficient és bo, més del que és suficient és dolent, no? és dolent, exacte el que passa, clar, hi ha gent amb molt poder adquisitiu i gent amb uns recursos molt limitats i per tant no sé si es pot generalitzar Sí, sí, no es creu que té res amb els recursos. Té veure, diríem, amb el que necessites i amb el que compres. És a dir, el que té més recursos és justament el que pot no fer ús d'aquesta frase. I el que té menys recursos és el que fa l'ús per força d'aquesta frase. Però és el que hem de fer. Tant el que té més recursos com el que en té menys és consumir el que necessites, no més del que necessites. Molt bé. És el que diuen decreixement, no? Al algunes, algunes línies ideològiques parlen de decreixement, però és un terme que no agrada a molts economistes. Bueno, perquè, perquè fa por. Explicat així, sembla que sigui a tornar a les cavernes i, clar, això no hi podem tornar. Però, però sí que està clar que, que, que farem doncs, una economia diríem, amb menys producció que la que tenim ara, segur. segur. Entesos. Doncs uh, li agraeixo molt que hagi volgut acceptar doncs, la invitació de l'Eco de la Vall aquí a Ràdio Les Planes i el seguirem doncs, per continuar amb aquest debat i amb aquestes propostes per la transició energètica i també econòmica. Moltes gràcies, senyor Vila. Molt bé, a vosaltres. Vinga, fins la propera. Fins la propera. L'Eco de de la vall arrobes email.com. Eco